פרק ט"ז וילך שמשון עזתה וירא שם אישה זונה ויבוא אליה לעזתים לאמור בא שמשון הנה ויסבו ויערבו לו כל הלילה בשער העיר ויתחרשו כל הלילה לאמור עד אור הבוקר והרגנוהו וישכב שמשון עד חצי הלילה, ויקום בחצי הלילה, ויאחוז בדלתות שער העיר ובשתי המזוזות, ויסעם עם הבריח, וישם על כתפיו, ויעלם אל ראש ההר אשר על פני חברון. ויהי אחרי אישה בנחל סורק, ושמה דלילה. ויעלו אליה סרני פלישתים ויאמרו לה פטי אותו וראי במה כוחו גדול ובמה נוכל לו ואסרנוהו לעמנותו ואנחנו ניתן לך איש אלף ומאה כסף. ותאמר דלילה אל שמשון הגידה נא לי במה כוחך גדול ובמה תאסר לענותיך? ויאמר אליה שמשון, אם יאסרוני בשבעה יתרים לחים, אשר לא חורבו, וחליתי והייתי כאחד האדם. <אז> ויעלו לה סרני פלישתים שבעה יתרים לחים, אשר לא חורבו, ותאסרהו בהם. והעורב יושב לה בחדר. ותאמר אליו: פלשתים עליך שמשון. וינתק את היתרים כאשר יינתק פתיל הנעורת בהריחו אש, ולא נודע כוחו. ותאמר דלילה אל שמשון: הנה הטלת בי, ותדבר אלי כזבים. עתה הגידה נא לי במה תאסר ויאמר אליה, אם אסור יאסרוני בעבותים חדשים, אשר לא נעשה בהם מלאכה, וחליתי והייתי כאחד האדם. ותיקח דלילה עבותים חדשים, ותאסריהו בהם, ותאמר אליו, פלישתים עליך שמשון, והעורב יושב בחדר. וינתקם מעל זרועותיו כחוט. ותאמר דלילה אל שמשון, עד הנה הטלת בי, ותדבר אלי כזבים, הגידה לי, במה תעשר? ויאמר אליה, אם תארגי את שבע מחלפות ראשי, עם המסכת, ותתקע ביתד, ותאמר אליו, פלשתים עליך שמשון.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 ותתשלח ותקרא לשרנפל אשתים לאמור, עלו הפעם, כי הגיד לי את כל ליבו, ועלו אליה שרנפל אשתים, ויעלו הכסף בידם, ותתישנהו על ברכיה, ותקרא לאיש, ותגלח את שבע מחלפות ראשו, ותאחל לעמנותו, וייסר כוחו מעליו. ותאמר, פלישתים עליך שמשון, ויקץ משנתו, ויאמר, אצא כפעם בפעם ואנער, והוא לא ידע, כי אדוני שר מעליו. ויוחזוהו פלישתים, וינקרו את עיניו, ויורידו אותו עזתה, ויאסרוהו בנחושתיים, ויהי טוחן בבית האסורים.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 נתן אלוהינו וידינו את אויבינו ואת מחריב ארצנו, ואשר הרבה את חללנו. ויהי כתוב לבם, ויאמרו, תראו לשמשון וישחק לנו. ויקראו לשמשון מבית העשורים, ויצחק לפניהם, ויעמידו אותו בין העמודים. ויאמר שמשון,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 וייסעו אותו, ויעלו, ויקברו אותו בין צורעה ובין אשתאול בקבר מנוח אביו והוא שפט את ישראל עשרים שנה